أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله من حج البيت ويعتمر فلا جناه عليه أن يتوف بهما ومن تتوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ <تصفيق> مَقْصَدُ اوله مسلہ اثبات توحید دویا مسلہ اثبات رسالت دویا مسلہ جہاد فی سبیل اللہ چلو رو مسلہ انفاق فی سبیل اللہ تقسیم دے اول برکھ حاصل ایتو نو پاگی کی اول مسلہ اثبات توحید پدری باونو کی بیان ہوا دویا برکھ یوسل یونا یوسل شپگا و شروع شو دے پدی کی دویا مسلہ رسالت بیانی نہای نہای اعتراضات په دې حصہ کې په برخه کې چې پر ارسالت باندې واردېږي جوابونه کوي په دې ځای کې اول اعتراض پر ارسالت باندې داو چې موږ ستاره ارسالت ځکه نه مونږه نوستا پیغمبري ځکه نه مونږو چې تاسو هی او جبريل هميشه موږ ته په بدر راغلي دي موږ ته په خون دي راغلي په لہاذا موږ ځکه تانه او په دغه جواب یو چې د دوی دښمنی دو دو اصل کې جبريل سره نه سره ده دویم جواب په اعتراض په سلیمان علی السلام باندې او چې ته چمنګ تازه کنه مونو چې ته د جادوګرو ملګری سلیمان علی السلام خو جادوګرو او تاغته پیغمبر وي فزکه مونته نه مونو تر جادوګرو د ډلې نه دی دا غي جواب الله کو چما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا جادو سلیمان علیہ السلام نه وکړې خو پیغمبر او غسر خو معجزې وي بلک شیطانانو دا کار کړو او سلیمان علی السلام بدنام کړو دریم اعتراض بغد وو فرښتوباندیو هاروت ما او ماروت معنی چې ته جادو تکو فروي حالکه جادو خو بغد وو فرښتوب هاروت او ماروت راوړیو مداغی جواب وکړو چې هغه جادوئی کلم نه دراوړی بلکې هغه د جادو او د معجزي مینس کی کرامت د جادو او د معجزي مینس کی فرق خوده لیدې چلوره م اعتراض په الفاظ و مشتبه او چې تمغه له خو الفاظ نه منیکې مداغی جواب وکړو چې ز تاسو یې د خو الفاظ نه منني کوم بلکې تاسو د اغه الفاظ نه منني کوم چاغي کې بوي د شرک یا بوی د بیا ادب وي اغه الفاظ موای بلکې اغه الفاظ وای چاغخ کاری اوازې هي بل له تراس پینځمه تراس په نسخہ باندې او چې ته خپل په خپل دین کې مسترب شک کې نن یو خبره کې سبب خبره کې نن یو کومراوړي چې دا د اللهو کوم د سبب له کومراوړي چې دا د اللهو کوم د داسنګ دین دي کتاب دي مدغی جواب وکړو چې زه د الله حکم تابع یم الله چې ما تکوم حکم کیف کوم وختې زه به تاسو ته حکم دا د خوځمه اختیار نه لرم د خو الله اختیار دی او بل جواب داو چې دا د الله په علم کلي باندې دلالت کوي الله په هر سم باندې پوي دی او الله پوي کی چې په کوم وخت کوم حکم ترتومره مودې ترتومره مودې پوري خلکو د لپاره به تر دی او غره دی دا مطابق الله حکم کوي او بیا چې دا غینه باد کوم حکم مناسبی نو الله دا غي حکم کوي چې وو سپدمانه عمل شروع کوي مدد الله علمی کلي من دلالت کوي الله ته پته چې در دې ټه پوری دا حکم مناسب دي خدای او د دین باد بیا دا دینا بات بیادا حکم مناسب او خدای خدای دویم حکم په عمل کې اسانه وي خو په اجر کې ومغشي لکه څنګه چې مخکنی مشبغم اعتراض پدې وو چ منګتاز کنه منو چې تد الله نائبانه باندې نه زولې نه باندې دا اولیاء د نیکر خل خدا الله دي د باز خل دا کی دوا چې دا د الله نازولې دي چې دوی ته الله مونږ چې دوی دوی ته سوال کوو دوی الله سوال وړاندې کوي الله دوی سوال نرد کوي او هغه سوال خامخ قبلې یعنی الله غني دو دوی نه مجبور نه او یو اكيده داوا چې نه دا, دا, دا, دا, دا الله نائباندی الله دوی ته اختیار ورکړي دی د کارونو کولو هغه کارونونه چې هغه د خدای توپ کارونو دي د خدای کارونو دي دویته الله د اختیار ورکی دی نو دوی د کارونه کوی دوی سره زیتن د اختیرش شته د دغې جواب وکو پ جوابونه یو صبحانه پاک دی الله د نایبان نازو نه الله ک خو حقیقیې ج نه ار جې نبانه او نازی خداغه چای چې دغ حقیقی یا عرضزی جسپ ک واللهې خواړه نشتهې او څنګه تو چې الله نبان ازولی دي یو جواب داو ایت نمبر یو سرش پاډ سم کې او دویم جواب داو چې بل له ما فی سماوات والارض بره کته ټول اختیار د الله ده نو چې ټول اختیار د الله شینو هغه بیا چې غل لري ضرورت لري چیزان سره نائب نيسي نازول او نيسي دغه مجبور شینازول نه او دریم جواب داو چې کل له قانتون ټول الله تعالیجذ دي نو چې ټول الله لا عاجز دي نو بیا خو په دې کې تا چې کوم نائبان نیولی د عام الله ته عجز شو د عام الله ته محتاج دی بیا د تاسو څنګه چې محتاج نییب خو محتاج نه ای نائب خو د مناب په درجه کې اډرګو نکارونه کوي شي تلورم جواب داو چې بدیع السماوات والارض ناشنا پیدا کوون کې د اسمانونو د زمکه دي نو کوم ټایم کې د کائنات د عظیم کائنات دا تخلیقات کول نوغه ټایم کې خو په چې څوک نه وي وي مشوره ورکون کولونکي وې چې هغه ټایم تا... کې الله د هر څه په خپل کړي په خپل قدرتونو په خپل طاقت باندې په خپل علم کېږي يحو... آ... م... آ... نو ست ضرورت لري چې څوک دال په ځای باندې کارو نو کې پینځم جوه وایځه قضا امر فنما هو فنما یقول له کن فیکون اخو دا څه ځاد ده چاغه کارته حکم دیو کار اراده و کې نو کارو شت شي کارو شي مجھے دسے ذاتی دومر طاقت دی دا غا نائبانو لا نازو اللہ حجت نشتره وم اعتراض پر اشارت منداو چې تک پیغمبرین او الله دې مت پخپلوی چې دا زم پیغمبر دي او دا غ جواب وکړو چې دا چې دا قانون نه ده بادشاہ واه چاته نه وی کور پر کور بنګرزی فرد پر فرد بنګرزی چې دا زم ما قاصد دي او دا زم پیغام رسون کړي دا و مننه بلکه بادشاہ پیغام حکم کوي بس کچاو کچاو نو کچاون مندلونو خپخه کچاون مندونو دغه سزا ملويږي نو دغه رنگ د الله قانون هم دغه سري دي چې الله حکم کوي پیغمبر عليږي دلایل ورتویر کوي خلقو ته بياني معجزه ور کوي نو کبيام خلک نه منيني نو بس به د الله عذاب له ځان تیار کی بیا داتم او دوم دو دراز مینز کې واقعې د ابراهيم عليه بیان شو د لري خبره د ابراهيم عليه السلام په واقع کې یو خبر داوه چې د دا بیت الله د تاسو د شرک مرکز ګرځولې دي تقریبا د 370 بوتان پاغي کې د مشرکان وي خو نو الله وی د تاسو د د شرک مرکز ګرځولې دي دو توحید مرکز ابراهيم نستان توحید د پروا باد تاسو په دې کې شرک خبره د ابراهيم عليه په واقعي ادعا چې دا پیغمبر اسلام تاسو چې دا نه منئ د نه انکار کوئ د دې پیغمبر د پاره خو ابراهيم عليه السلام او اسماعیل عليه السلام دعا کړې و نو څنګه کوئ بل بل خبره د ابراهيم عليه په واقعي ادعا چې دا توحید دا خو ستاسو د مشرانو د ابراهيم عليه السلام د اسماعیل عليه السلام د يعقوب عليه السلام د دوی وصیتو بچو تا. خپل بچو ته تاسو د خپل د خپل پلر نک و وصیت نه منی تاسو د م سرکه خلکه بیاتم اعتراض بیان شو چې موږ تازه کنه منو چې ستا رسالت ستا پیغمبري زکه نه منو تاسو من د پیغمبرانو دل نه زکه نشمیرو زکه چې تا د پیغمبرانو قبله پرې خو لا د داخوا د ټولو پ غمرانو کې ببلوه اوته او تم م د 15 شپ میاشت د داخلله ک بلو وګ زهله او بیایر بیرته په د کړه د پهغې تفسیری خبرې ووشي نو هغې جواب وکړو الله چې کول الله المشر کول مغرب ووا ورته چې مشرک کې اختیار الله دی او مغرب کیم اختیار اختیارده الله دی اوله له وکم وکې چې مشرق ته مخکه زه به ز به غ وکم منم او کاقالله لو وکم وکي چې مغرریب تهخه غ اوکمه زه خدای له حکم تابع یم زه د خلکو د خوښیاتو یا د خپل خوښش تابع نه یم زه به د خلکو خوښشته ګورم یا د خپل خوښش ته ګورم بس ما د الله حکم کوو چې بیت المقدس ته مخه نو ما خپل قبله کړه او صبر ته ما د الله حکم کوو چې بیت الله له مخاړو بس ما بیت الله له مخاړو به د تهویل کېبله دوه علتونه بیان شوم یو علت ای دا بیان سو چې الله خپل اختیار ثابتای چې ګور ټول اختیار زما ده پیغمبر سره اختیار نشته په دینی امورو کې پیغمبر تم چې الله د دا... الله د خانه ته ميلاويږي هغه پیغمبر کوي پیغمبر ځان د خانه نه یو شي او نه ځان نه کمی بلکې پیغمبر د چا د حکم تابع نه د الله د حکم تابع نو لاندې څوک شي د پیغمبر نه په درجه کې لاندې خلک ناغوي سر د اختیار د کمزینه راغوي چا غوي په دین کې ځان نه کارونه جوړ کی ځان یو شي د کارو کاروګرزی او گیم ال لد تحویل قبلہ داو چه الا لنا علم من يتبع الرسول من ممين قلبو علا عقبه الله اللاوی دا کار میزه کو که چه اغا کسان زخکاره کما چه اغا تابیدار دا پیغمبر دی او اغا کسان خکاره کما چه مخالفین د پیغمبر دی د سنتو خلاف که دا کسان دیده پار میداتولا واکیا وکړله د تحویل دا بیا د سنتو د تابیداره د پیغمبر اسلام په طریقه باندې ژوند تیر وو دوه الاتو بیان کړم چې تاسو د پیغمبر په طریقه باندې ژوند تیر کړئ په غم کې په خادېو کې په معاملاتو کې د پیغمبر اسلام په طریقه لاړ شئ ځکه چې علی الله یکون للناس علی علیکم حجت چې خلک په تاسو باندې دلیل و نه ګرځي چې ور دې مسلمان دي خو کارون ټول د هندوانو کې غم کې په خادېو کې په نورو معاملو کې یا کارون غندې سیانو کې یا د يهودو اغرس مرواجونه منی او ځان ته مسلمان نو په تا بهانه و نسی دلیل به درماني و نسی ملامته کوي بده نو که ځان مسلمان وي نو په ځان دلیل مپرګا دا او د پیغمبر پرلار باندې روان شه د پیغمبر په طریقو روان شه یو علت د پیغمبر اسلام دا تابعداري داو دویم علت داو چې ولي وتیم نعمت علیکم د پیغمبر اسلام تابعداري زکه کوي اعتبار سنت و کوي چخپل نعمت په تاسو باندې ز پورا کما او په نېمه ټولې نعمت چې قرآن دی دا په درمه دا په درکم د قرآن علم به په کوم په کور کې به قرآن عالمان به پېدا شي په نسل کې به قرآن عالمان پېدا شي دا لوی خبر دا کوم خبر دا ده خو ډېر لوی خبر دا چې قرآن خدمتګاران د په کې پېدا شي به آیت کې هغه اتمام د نعمت د غي بیان وکړي چې نعمت بداسې په کوم لکه څنګه چې پیغمبر ما درولې او هغه سره یو کتاب درولې بیاغینه بعد آیت نمبر 245 کې تشجيع و چې ګوره ک تاسو د پدې لارې کې مړه شوي په اعتبار سنتو کې مړه شوي ځکه بدعاتو په خلاف باندې د رسومو او رواجو په خلاف باندې आवाज پورته کول د رد کول د آسان کار نه په هر معاشرکه هر زمانه کې چې پیغمبرانو یا علماو د دې خلاف आवाज جوړې لري نو یا وجل جلشي وي تهدید شوی دي نو الله وی کچره ته و جلشي انو ته عباس مننه وک طالب یو خلک ژوند ملاوي شي برزخي خاسته ژوند وې د مزو ژوند وې او د دې ژوند نبه ډیر به تر ژوند دی بل احیاون ولکل لکه تاسو باغی ژوند مانه وی نه پويږي هغه تومره کوله ژوند دی هغه تومره د مزو ژوند دی تا تاسو باغی مانه پويږي بیا ایت نمبر 255 کې پرونی سبق کې الله موږ تاسو خبرداري را کوچ ګره کزان ته مسلمان وې او ځان ته ایمان والا وې امتحان واخه مخرازي د امتحان امتحان نه خلاصون او کچه دی ایمان نتیری نو بیا صحیدا بیا په دنیا مزي به ډير به کمال به کم دولت به ډير کهار څخه ډير کم مزي به وکي سبا کی سکون به در سرني اطمینان به در سرني اخرت به دین تباي او کدي ایمان دا وکي نو امتحانونو کې به خو یو خبره ده چې ایمان والا په امتحانونو کې تومره په امتحانونو کې په سکون کې په اطمینان کې او دنیا دار ک تومره دنیا ورسري به ایمان خلق تهونه دنیا ورسری ای، او ایمان ورسنی نو غسړی سره اسباب ډیری مال دولت د آرام اسباب وسړیری خکور خه اخه کټه ای سی گرمی کې او پېخنې کې د گرمی وبو سیستم درته در خبره بری لیکن سکون او اطمینان ورسنی بیا پریشانی او ایمانواله په امتحانات کې به لیکن احرام به سکون به زهنی به آرام ایټمینان به ورسره نو پینځه شاینه الله ذکر کړ چې په دې کې بتاو اسمانه امتحان کوم یو من الخوف خوف به درمنه یاره وی د مر خطر به د مرګ رو د مر خطر وی د ټکیدو و... د وهلو خطر وی والجو د لوګی خطر وی لوګه به درمنه را ولی منکرین کوشش وکړي تهدید دي کی بندي به بند به په اورز اورز مننه وګه ساتي ې من اموالی معونه به د کمیږي ینیخ کاروبار بهدي روان روزګار به د رواني یو دن به د هرته خراب شي سم به د خراب شي اول انفې او د کموالی د معونونه او د کموای د نفسونونه پلار ب د ووج کېږي بهې ووج کېږي ملګری به د وجل کېږي د امتحات به را ځي او د کموای د میونه که باغ باغونه د فونه دي سسیسټم دی جوړي هغه به نقصان به ترسیږي د دې مسلې د وژنه خادمونکرينو د خوانه ودا به د الله امتحانات دي له بزن کله بیا الا آیت نمبر یو سلو دوپنځوس کې کلمه د استرجاب بیان کړه چې مومن سړي هغه دي صابر سړي هغه دي چې په هر مشکل کې وی چې ان لله و ان الیه راجعون منګه د الله یو او من الله لو فصلون کې بس او ولوی یو سلوپنزو سک چې دې خلکو باندې شابه شه دي په دې خلکو باندې رحمتونه دي او د الله نعمتونه نی دي در ټول خلاصو زموږ د سبق ننني سبق کې الله نه د نه هم اعتراض جواب کوي نه هم اعتراض دادې چې موږ ستاره رسالت زکه نه ستا ست پیغمبري زکه نه منو چې څنګه د درگاهونو د توافون نه منیکې چ درگاہونو توافوونه مکه او په خپل د صفه او د مروه چکه کومه درگاہونه دي د دې توافوونه کې موږ زکاتانه منو چې موږ یوښینه منې او په خپل هغه کار کې دا صفه او مروه د دوه غونډي دي د مکه سد بیت الله شریف سره خوا کې نږدې یو ملري نه دي دا اصل کې کی کیسه ده چې وا کرا چې ابراهيم علی السلام د الله په حکم ماندي خپل خزا هاجر بیبی د اسماعیل علی السلام مور د پرخ والا الله حکم کو چې د بیت الله سره پرې ده د بیت الله غزیبو تعالی خودلی چې د غزیره دلته پرې ده هغه ټیم کې بیت الله آباد نه و دشت غونتی و د غزی کې پرې ده نو ابرایم علی السلام د الله حکم تکمیل کو او خپل زوی چې وړو کې د غیګ زوی او خپل ځوانه خزه هاجر بیبی چې د مصر د بادشاہ لور و يهود چې هغه ډیر دي یهودیو و ادا سل کې د بادشاہ وینځوا یی دا د اسماعیل علی او د پیغمبر علی السلام زمونږ د پیغمبر علی نسب کمزور ثابتول غواړي <متصفيق> ودا خو د وینځي په اولاد کې دا د بادشاہ لور نوی مونږ <متصف> نه دا د بادشاہ لور و او وینځا نو یو خبره بله خبره يهود دا کوي وای چې د حاجر بیبی او اسماعیل علی السلام د مشل خځ په وجمانه ابراهيم علی السلام پری خو پدشت د اوغردای پیغمبر علی السلام باندې لوی بهتان د ګره ښه زکه هغه سره د خزي په خوله باندې د سې کار کوي هغه ته زمونږ هغه ته بلکې زمونږ معاشره نه په هر معاشره کې ته خدای په اذرګه د اوس ویل کې او حدیث کې راځي د اوس سره به جنت تنځي دا د پیغمبر استم حدیث ته چې د اوسره جنت تنځي شتله پیغمبر علی السلام دمر د اوس انسانو نعوذ بالله چې هغه د خزي په خوله او وې مخزه په په دشت کې او ورسره ځوان بچي او عام مسلمان چې د ایمان دا وکه یې اسی موږ وتاوڅه والو او که موږ وتاوڅه رده عملی چې موږ د یو خزي په خلبانې د بلې خزي سره ظلم کوو ځاتې کو نو آیا دا موږ لا زمون ایمان او زمون وجدان له بده خبره او و منل شي زموږ ځان و و منې کومه او کومه چې د سړې توبې و منې نه منې کنه د ابراهيم عليه السلام غون ته شخصیت چې هغه هميشه الله امتحاناتو تکلک شوی دي ځانې کړکړې دي او د الله توبې داري انسان من دوه غټ بوختان لګول چې دوه دوسو نوو چې د خزي په خولونه غ بچي پرې خول خزي پرې خولا خبدا پرې دا بلزله ول نبی ولا دشت کې به پرې خولا کن بلزی با پریخیوه کن بلزی که کور با تنیوه و تنی کن بلزی که او سوه و لیوه دسی خود دون ظلم خود نکاو وره پیغمبر ده او پیغمبران خو ظالمان نوشی که ده نو یهود دا خبرې کوي توله د ایبرایم و اسلامانی بختان لگه او پر نیکان, نیکان خلق بدنامه اول دا دا یهود او داغوی دا, دا جنتان و کار بس خوشو. نو ایبرایم و اسلام چی کرا دا خذ پریخواه د الله پهコマンドه ډاټوله کیسه مونږه آیت نمبر ا مخه آیتونه ته آیت نمبر یوسلو څلور یوش کې دا تفصیل مونږه کړو چې هغه خځه پری خو نو ابراهيم السلام ته روان شو لکته د یو تر جوری کو جوړي او به وتپريخ نور ته روان شو مې خځه وتشاد خونه غاغو کو چې ليس فیها زرع ولا ماون ما ولا انيسن اوه دلته خو نه فصل شتا نه, نه, نه انسان شتا نو وبشته چاله پريګي دي ابراهيم عليه شاته نګوري روان دي بيو تو ليس فيه زرع ولا ماون ولا انيسن د اوه چاله پري خود خو نه فصل شتا نو وبشته نه انسان شتا دشته د مون چاله پري نو بدريم ظلم نه چې دا خبره وتو کړي نګوري څلورم ظلم باندي دا بيبي وتوي ابراهيم عليه السلام ته او چې الله امرك به د خو پو دا چې دا خولووی سړی دا خو, خو دوه ب غیره کارشي کولی دا کې الله تهکم کړی نو هغه ورته ووي چې آیا تا ته الله کم ک به کار باند د برې اصلسلام او مخ دا مفیروندي کلي خوا سر د د تونو لاندې او چې بری اصلسلام مخ چې الله عره ک حه او ما ته خو الله کم ک پ کار باندې د د خې ته خبرې ذ ته ووي ذاهمون اوس الله نه خبرابئ نه خرابويته بس نور داام ددي دا دا دا ایمان هم دومره کوي بر حالی بری اصلسلاملاړو نو اغه تور از خوراک وسره چې موجودو دوه دو درې څلور هفته ار څمره چې ولاسو ورځې خوراک چې کلا خلاص کو اوبم خلاص شو خوراکم خلاص شو اوس ابراہیم علی نو دا زایر خبر دا چې مور وږي نو بچیلم شو دې نه ملاویږي نو مور چې وږي شو نو ابراہیم علی شو دې ختم شي ابراہیم علی اسلام اسماعیل علی السلام اسماعیل علی السلام د پارهم شو دې ختم شي نو اوس د دې بچي د پاره دې منډې کړه نو د بیت الله سره خوا کې یو ډوډې ریوي غونډې غونټې وړې وړې غونډې ویدیو لګټې غونډې نه وي یو غونډې تبه ویل صفاء او بلې غونډې تبه ویل مروه دا نومونه ورسته به ورمنې چې خپل شي ودا ټایم کې دا نومونه نه و به وسو يم چې دا نومونه ولورم نه چې خپل شي دا مداخله چې لاړه د حاضر بیبي نو کله په دې یو غونډې من خيږي وروری چې د کومزي ک کافه راره ځکه د په دی به کافلی تری دی را تری دی او زهکه کومه کافلت تېږي به ورومه او زه به وره خوراک د پر سامانانوامه اوضر به ته وکم نو په ډییرې به او لري به ختل کافله به نه بیا به د صففاه نه به رااکوش شووه م ترته به منډې کړی نو کله به چې رااکلاند د صفه د موا ډیرې په مینس کې نو په دغ ځای کې به دغه زوی وتې پهنا شوو چې زوی به د نه پنا شور دغه ټایم به د حاضر بیبي منډي کړي منډه وی اوه یلا مروا وونډې طرف ته چې زوی به تر په نظر ویره غلو نو بیرته به اواره روانه شول نو مروا ته بلاړه بډېره باندې الته به ګرځا پیر او کتل د عمل چې د حاضر بیبي بی. د عمل د الله رې خوښ شو خو چې کله کله د سکیږي کوم یو عمل الله دی یو انسان خوښ کی بیا هغه عمل او بیا د لوی خلکو عمل چی نبی الله په با امت باندې هغه عمل لازم دی اوس موږ تاسو باندې د صفه او مروه غ ساعیه موږ د ساعیه ویو هغه موږ تاسو د پر واجب واجب ده د احناف مسلک کی زمون کو مسلک کی د مذهب کی دا واجب ده او د امام شافعی او الله علیه په مسلک کی دا فرض ده فرض واجب کډونه نقصان نشته خیر نو علامه تاسو مې دا شی واجب کرو. څिता سبم دا سایا کوي چې وایي چې بدیزه کې تاسو ته دا غ غزي یاده تاسو ته وشی چې بدیزه کې یو غور به هادر غزي دونه قرباني ورکړي وا چې وړو کې زویا ورسره دا غ میډس جان نو کړي او خپله خوشاله مانی غزي کې ځان غزي کبول کړي چې دا خدای الله دی بس او به دوه تکلیف هم تر کړي د بچي لپاره نو کوم چې چې بدی حاضر به منده ویلا هغه کې اوس په بيت الله شریف کې اوس ال دشنل لټون دا غشنل له ټونه چې ورسیږي ټوک چې لاړی حج لا یا عمره لا نو سره اورا د صفا او د مروه غونډې په دیمانس کې خو چې کړه د غشنل ټونه د تراشی مخه لا نو د شنل به تمنډه شروع کی و نړ نړ نه نه منډه به شروع کی او به چې کومه کې ټونه خلاص شنو هغه په منډه ودره دا و سعی دا واجب دی یو صفا مر یو صفانه شروع کی تر مروه یو سعیه به د مروه نه صفا پور بیا درې بیا سده چې انا جانب د... یو حسابيګي نه یو ځل چې خولړ د یو بیچراغې دا دعا نو دا عمل دی د حاضر د الله خوښ شو د حاضر بیبي نو الله موږ تاسو باندې دا عمل په ټول د ابراهيم زمانی زمانینه د عمل په حج کې او پومره کې دا الله لازم کړي او مونږ باندې بیا د نبی علی سلام نه څموده مخ کې یو څو سوال مخ کې په دې بیت الله شریف کې آصف فنوماند آصف فنوماند او نایلی پنو باندې یو خزو سړی دوی به بله کې زننا وکه د سړی نومو آصف اف نو دی نه او دښ نومو ناله نو دو چې کله دا زن نو نوه ټایم کې الله د غوی نه تی جوړکړه تیګ شوي خلک راغ خلکو چې وتل د بد کارې وکو د دوړه بد ک دا اوتل الله ته بهطور سه تی جوړ کړی دواړه نیول او دشتو کې خط که چېر ته چې دا خو بد کاره خلک د الله زاه وړه او غور ل دا ک چې کله تیره شوه نو یو مو د بعده شیان خلکو ته ووی چې دا دا بوتان شو چاه پیدا ځ اوسګوره بوتان پیدا کېږي چې کنې منې وککن تو سو کااد دو در پوخوا بوتان را وي او دا خو بوتان شوي ېې ت نه جوړه شوی نو دا چې ته به چا غور ز و او چې د موکنو مندو کې نو چا چې دا قې بیا توسه وقالالاد چې قلی کن دي کنندې دي دا دو بوتان به کې پداکریدی شیطان وتویچ د اخو د اخو محبوبان او عاشقانو ادا په عشق کې جلا شیدان شوی دی اوسه د دې دا خو زیا د اخو په عشق کې د اخو عاشقانو شیدان شوی دی زمون پر زمون ته کوکه مشتا کنه ترخم ترخمن ترخمن ته چرازی د علی مسجد سره د تمخ کې دغه تا دا ali masjid juma tir den lagmakh khlar sheda ghazeki yo ghata tigada wa ghir panari agh wilaada aw ta tighat kamar de udki kamar na de dir panari nari unti agh man wilaada kamar bande wilaada landi bala tigwani numga tirdu no aw driver dam chira tud agh musjosta os numusta dar awano mazam burgiri che da tigata waqat la ghari la ji khaw ghiji bawo nik kharuno driver wenda da dagmantiko wada tigana da kun baba nu me وې او کومه اوبينه مې واغستوې ده اوبې په پلان کې بابا مې نه و او داتې کچوا اغاوبې په ورمنه رويشته و او ک بابا په دې اوبې رويشته و دسته کې سمک تا وکړه وې دا بابا و درولې و دا غسې دا چما غس اوس پور ویلړه دا دا کې څه اوسه زمونږ د مندي کوک شتره د لیلا او د مجنون غونډ کې سي د ماشوکو د ماشوکی غونډ کې سي نو چې خامخه د ماشوکو ماشوکی کې سي نو ستاسو رټخنيګي د ګرد اڅونه د قانون نقصان څه شهره تګانو اصل نو ساندار په ځوانانو کې چې ټول مر ټول ورځ بمدا اوری په هارا کې چې یا محبوبا ستاي او یا محبوبا محبوب ستاي یو یو بل ستاي یو بل لپاره ځان قرباني نو بس دوکه غشه جوړیږي نه نه دوکه د ذهن جوړیږي چروا زمام یو باید یو محبوب خوئي بل محبوب نه بغیر وخت نتي یو محبوب چې لري کې بل محبوب بل محبوب چې لري کې بل محبوب او اخري حد زنאי اخري حد د محبوبانو نکاني زنאי بلکارې نه پوښ نو دا دواره چې و هم شه، محبوبان عاشقان شهیدان شهید او شهید شهیدابا او شهیدابې خلکو به دا شهید آباد دي او دا شهیدابې دا د په عشق شهیدان شوی خلکو وجړي دي دا شیطان کې سم شعور کړل خلکو غبوتان راوغت یو بوتې په صفه کې خو د اصف بوتې پسفا صفه کې خو او د نایلی بوتې په مروا کې خو او د غری نه بیا توافون جوړ کړو درګای او شهید ابی او دا دا مشور شو نبی علی السلام چې کله مکف ته کړو د فته مکی په موکمه نبی علی السلام اګدریسو شپته بوتان په بیت الله شریف کې اګې مات کړو او د صفه او مروه باندې چې دو بوتان و اګزنا کارو اګې مات کړو نو بیا نبی علی السلام چې کله حج کوو عمره کوله نو نبی علی السلام حکم کو چې د صفه او د مروه سعی وکوي ندی مشرکان دای تر شروع کو چې وګوره خپل خود بوتان دو او دوی غ بوتان ترته سوچ لاړو چې دی موږ خو بوتان پراته او دا خدامغه تواف کوي پیغمبر علی السلام نو خپل خود بوتان بوتانو تواف کوي او موږ د درګاون نمونिके د موږ د درګاون تواف نمونिके نو الله دغه جواب کوي دا درګاون نه دی بلکې د ته پدې غونډې او باندې د بوتانو نو مخکې او تاریخ تیر شوی او هغه تاریخ پیغمبر اسلام د خزی ده او د هغه دا هغه عمل دی چې پتا سومنه زه کوم ان الصفا والمروه یکی نن صفا ډیري والمروه او مروا ډیري من شعائر الله دا نه خود دین د الله نه دی دا د الله شعائر دي شائر تشته ولکېګي شائر ولکېګي د الله دین نه خوتہ شعائر ها شائر نه د الله د دین نه کي زمونږ پر دین کې بعد شینو ته الله د دین نه کي کومي چې الله عزت ور بخلې ګوره د هرې کې جمعه د شایرو الله نه ده د جمعه د بیزتی سختم من نه د الله غضب په غو خلکو باندې ګوره د جمعه سره خو یا خو ذلیلي او یا خیزتمن دي ولی د جمعه سره خو کې گاونډیان کڅوک د جمعه قدر کوي عزت کوي احترام کوي نو امغون الله غاونډیان د جمعه ته هغه الله عزت منکړي او یا گوندیان که د جمعه د بیزتی کوي خیال نه ساتي ټاپم لګي او هر, هر کار کار کوي جمعه احترام نه کوي نو هغه هغه گوندیان خزللی جمعه د وجنه ځکه د شعر الله ندي مقبره د شعر الله د وجنه په جمعه کې لین دین نارواده دنیا خبره کول په جمعه کې ناروادي د غراش جمعه کې کسي کې د ناس وي او خه بندارونه جوړ کړي نو د جمعه کې بس صرف ذکر کوي تر دې پر جمعه کې ذکر کيم پتیزه نشي کوله ذکر وکیم آرام سره خپل ذکر کې و بس پته زنا چې چغې جوړ کړي دلته خو جماعتونه کې خو په ذکر کې چې چغې جوړ کړي افراط له خبره لاړه ده, ده. پوه شو نو جماعت د شعر الله نه ده, مقبر دا ده. مقبره د شعر الله نه ده په مقبره کې په مقبره کې لوبي کول په مقبره د ډکه د نه روا دي خان زکه دا د ډکه چره په دې ډکه کې د انسان دا غوخه شاملې زکه دا د مقبره د ډکه ویل ناروا پوه شو د مکبري مایو يو دکه معمولو غون دکه نور ونه خوچي دا خو لري خبره دا د ګنا ده خاني سخت او د الله غوسي سبب ګرځي د الله غضب سبب ګرځي او د اغه سړي الله ذلیل کوي څوک د شاعر الله بیزتی کوي او د دا مکبري دکه وهل د ناروادي چسونم چو غنه شي مکبره کنه نو هغه دکې تلاش نه شی ورور ورورل شيخ القران رحمت الله علی خپل کلی کوي د خپل مکبري نه سیم خلخار دار تا ګیر چا او چوکیدارانه او ته مقرکلو چې د ورې مخبریره و سکهنځي د ماشومان دا رنګي زناورونه نسرې دا د مخبری بيزتي دا په شویلته په قبرونو باندې معتززم کوي او بیا ګرځي را ګرځي مو په شویل ماشوم چلی د شاهر الله نه دي بوډا سړی سپیدګیره د شاهر الله نه زکه الله عزت ور کړې الله یې عزت بوډا د سپیند کې نه هيا په مو په دا رنګي د قران عالم د شاهر نه دي د قران طالب د شاهر الله د ټول تعلق عزت قرب خلک دی او دا دی خلق کول د الله حرام کړی نه نو دې شوی نه دی په دې کې دا صفاو مروه دا د ډېرې چې دی د سعی دا شا الله شاره شا لونګر زول دی ولي چې په دې ځای کې یو ځوان خزه یو بهادر خزه یو عمل کړي او هغه عمل د الله خوښ شه وي وان صفا والمروه یقینا صفا لري والمروه او مروه لري من شائر الله نه خو دې دا الله نه مونږ نه بم و می ترس کی وره تا سچ ده منګه درګاو نه منیکوي دا خپل چې د پیغمبر اسلام درګاله زې د پیغمبر اسلام زیارت نه لوي غومب تورمانه جوړ ده غټ اباده ورمانه شویر داخومي زیارت ته قسم کنا او تاسو چې لار شې ال ت مسجد نبوي کې نو ال ته چې ده د پیغمبر اسلام د زیارت لا منګه وې نور و زیارتون لو بنځه زی. من وې نه دا خبره غلطه ده زکه غلطه ده چې د نبی اسلام قبر لتلل دا زکا خدي زکا چې نبیل اسنام زموږ روحاني پلار دي او روحانی پلار کبر لتلل استاد کبر لتلل دا روا دي بالکل چې کبر دلachtet چې هغه د پاره دعا وکي درودور مانیوي په شوډانه چې سوالونو شروع کړم خلک لاړ شي مشرکان البته بیا په نور ځان مګي په او اوس پهنور په دې پیر امره ستام چې کوم اوس په نیمه تاریخي د قبر مخه ته اغه په روان نو موږ یو لړېګ نه سخته پابندي بس اوس یو ټایم دی الټه ټولېګ دي درکات مونږ کوي اغه جنۃ البکی سره نور پس سب الله الرحمن باسی او پولیس وځه ګیر چا په قصې ویلاړي نو داخله ځم خلک چې لړشي ځان سره به ټوټي موټي وړي اغه غزي پور ځان بس اغه دا ټوټي به ورکی خپل بچول دا ځخړه قبر کې خخ زمخاخړه دا قبر پوری مګل شوی دا ټول شوی ناروادی خنده به شرک ده حدیث کې راځي نبی استم لا تشد الرحال الا <سؤال> الى ثلاثه مساجد سفر بن کیږي مگر دریزین ته ثواب نیت معنی ته ثواب نیت سفر به صرف دریزین ته کې یو بیت الله شریف مکہ دویم مسجد النبوی چلته د نبی علی السلام مقبره مده او اوس خوکه عمر فاروق او بکر صدیق رضی الله عنهم هم خوختی او دریم بیت المقدس دا دريغه جمعهتون دي دی چې دیتہ په نیت د ثواب تلل جایز دي نور ژوند په ثواب په نیت معنی فل ناروادي ته چه وجه پیر بابا د زیارت لازمه ثواب ده پاره د ثواب ده کومینه پیدا کړي پیغمبر اسلام وی دي ته چه وجه کاکاسه زیارت لازم ثواب ده پاره د ثواب ده پکې پیغمبر اسلام وی دي پیغمبر اسلام خود د ریش د ثواب یاد کړي چې سفر بکې نور زيونه ا کچرت بونیر تلاړي اسې چې بل کار ده او اسې لاره د پیر بابا قبر لوي رغلي او دعا دي وته وکړي یا الله د نیک سرهو ځن پدما نیک ګومان ده ته هغه زيونه او تور د هغه لپاره دعا وکي دا خکړي بد کار نه ده دارنګه طلعت یو بل نیک سړی دی یو پیغمبر قبر پیغمبرانو قبرونه د نبیلستانو بغیر د نور یو پیغمبر قبرم یقینینه ده دا, دا پیغمبرانو قبرونه دی ښه بس ګومان نه چې دا, دا پلانکی پیغمبر دی دا, دا پلانکی پیغمبر دی صرف د نبی علی چې دی هغه یقینینه دی چې دا د ماغه قبر دی, نور کبرون دی, دی. نو نور پیغمبرانو قبرونه یقینینه نه دي نو لارښو دی یو نیک قبر لا دی ته وکړ چې یا نیک سړیو زموږ په دمه نه خې ګومان ته تواغه دا, دا دوا یو بس خلاص خبر نور تنيو ځه لارښو نوکلاری انکه په دینیت مته د کورن په دینیت باندې ځیزه خاص د کاکاسیب قبر لازم چې په دې کې ثواب دی او اولته دعاخه کبلېږي نو تاسو نبی الله اسلام لناتونی ویلي په خلک باندې حدیث کې رازي نبی اسلام فرمایي وای چې وای الله اللهم لا تجعل قبري وسنا یو عبادت صي حدیث دا پیغمبر اسلام نے پم مسلم شریف کہ غالبا و نبی علیہ السلام سوال کو ولا لا کہ اللهم لا تجعل قبر وسنا یا لازم قبر درگاہ جوڑے عبادت چی بی غیر اللہ عبادت کیږي ګوره پیغمبر اسلام پخپله درگاہ تعریف مونتاوسته وکوا وسن کوم جې تو ویل کیږي چلتے غیر اللہ پوجا پات کی عبادت کی. نو که آغا قبری که آغا مندری که آغا یوونهی که آغا تیگهی که غیر الله عبادت کیگی سجدیوه تا کیگی توافونه تنی کی کېږي نظر نیازی کېږي نو دا وسنده خواه درگاه دا بودخانه درگا دا اشتد دا, دا غزب الله علا قومن حدیث که دمدغا حدیث مخ که الفاظ دا دی چه اشتد دا الله علا قومن د الله سخت غصره پا آغا قوم منده اتخذو کب نیبرونه د پی غمرانو جمماتونه دغهې خلکوتهلاډ څخوص د د د پی غمرانو کبرونه سج دګه جوړی س ده مه چې ته زی اوته سجدی سج کو ی ته د دوه کاته مدیر صاب لري هلته دو کول سواب لري ځکه دعا خوم عبادت ته که نه چلته دوه کې خل کليږي اللهوي دغه خلکو معنی الله پی غمر اسلامي د خلکو من الله ی سخ غوص د بل ه ک نه بیاتن فرمي الله یو د پلانت دی شي پلانتدي کوي الله یودیان او ساه ولې و چې اتخذه الام اتخذه قبور الانبياء مساجد چدوی پیغمبرانو د قبرونو جمعاتونه جوړ کړی دي ال تزی, سواب تزی سواب او ادورکاته مون ثواب لري ال تزی و چې دلته چې دعا کول ثواب لري او دلته پلانکه شهید ثواب لري نو الله وي په د او نصاره دی الله پلانټ کی یا هزار یا هزار ما صنعو چې د یوهود او چې کوم شوینه دوی جوړ کړی دي پیغمبر دین ودارشي دا دی دا خطرناک شوی نیدی چی دی خلکو کونو خرافات جڑکڑی پخبری دو دوی نیوکه او زمانگی اسلام دین مملاقه سی تب آکوال غواری دوی پوشویں دا رنگی په مسلم شریف کے و حدیث رازی دا علی رضی اللہ عنہون روایت دیں وی ابل ابل حیج الاسدی رحمت اللہ لیں دا دا حضرت علی رضی اللہ عنہ شاگرد دیں اغوی وی منگتا حضرت علی رضی اللہ عنہون اوی لیں وَيَجِيءُ عَلَى أَبْأَسُكُمْ عَلَامَ بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ز پيغمبر اسلام ليگليوما تاسو زغه کار ونسبارم چكوم ورانه کوي حکومت ځکه غیر الله عبادت کوي ولا قبرن مشرفا الا سويتو او ما قبر پری نه چاغه د زمک نه نجیګي مگر برابر یک ازبکه سره و دا اندایو ਕਿਸم کمېسون جوړو د پاره پیغمبر اسلام د خوانه چاغه به ګرځي پرې منټکه کې حکومت د کده دوی کنټرول لاندي حکومت قبر د زمک نه نجیګي چا قبر مکه سره برابر کی او حکومت درگاه چ جوړي یا ونه د ونی نه درګه جوړي خلک عبادت کوي یا یو بتخانه یا بل ځای شګه اوران کوي اغه اغه درګه نو حدیث کا جي ولا قبرن مشرفا الا سويته اغه جک قبر چې جک جوړ شوی دی تلونه به خيستا لګول شي وي د خپل جوړ د او برنډي مرنډي مو ته جوړي دي خوک، نو پیغمبر اسلام وی چې علي رضا وه په دې کار باندې مقرر کړو چې تا قبر نوران کا زمو کې ښاور سره لکه جنۃ البکی کیو ګره په ګوګل کې وېر کجنۃ البکی د صحابه قبرونو بل بالکل واړه واړه تخاور قبرونو دي بس په شته تاسو معلوم شي دا شرעי قبرونه دي زمون مولیان ول ته هیلی جوړکړي دي ولاده قبر د پاسه قبر خنور ټیل لګیدلې غیر چا په رکنه برنده برندار سره ودا جوړکړي ټیلونه مېلونه باځې قبرونو باندې به ګمبټم هم ټولک جوړ شوی ډیر مالدار خلک چې ګمبټم بده جوړکړي نو کبر دې پاسه ایمنز کې کی ورو کې ورنځې پرېږي هغه کې بوتیمو دې دا بس بسغه خام دې وسوي هغه حدیث چې راغلي چې کبر مې په خوې بس دا هغه کفایت کوي نه ټول کبر باید زبر سره برابر دي دانه ته هیلي کې چې صرف پاسه یوځه خام پرېده نور کبر پوخ کې چې دا خدا حدیث په ځای شو عملی شو نه دا زید جابر رضی الله عنه د نبی اسلام فرمای چې نه هر رسول اللہ اللہ وسلم و جابر رضی الله عنه اچ نه ها رسول الله صلی الله وسلم و مونږ نبی اسلام منکړیو ايو جسسل قبرو د پخاولو د قبرونو نه چې قبرونه باندې پخاوې او ان یکعدو عليه او د ناس ته په قبرونو باندې لکه منځوران ناس ته ګنالته پیغمبر اسلام په قبرونو باندې ناس ته منکړیدا چلته بکه نه نهک قبرونو سره کمینځورانو غوږ د چمنځوران ناس ته او چې لمی لګولي چرس کی او ان يبن عليه او د ابادین په غی باندې چې په غی باندې ابادین ابادین نه کوم غموتونه مو بتونه او ټیونه من دا د ابادې نه کوم نبی رستم دغینه منه کړی او هغه مړی وال مړی باندې رحمت بندي د الله چې کوم قبر شې دغه پوخی پوښې نو موږ ویږی چې پیغمبر اسلام قبر ا چې دین واغه د شاعر الله نه ده زکه چې پیغمبر اسلام زمونږه روحانی پلار ده او روحانی پلار قبر د تل لغه لپاره دعا کول لغه پر درود ویل دا روا دی یو بل خبر د پیغمبرستان قبر پوخ نه دی ها اندنه اخوی هغه اوس بنکړې ده کو چې کله اندنه نو ګوري هغه بالکل خام ده دا بنکړې زکه ده چې چې کله نبی اسلام وفات شو د نبی اسلام نه یو څه بعد يهود او نصارو دا کوشش کوو چې پیغمبر اسلام د جسد روو باسي نو بیا نور الدین زنگی د صلاح الدین رحمت الله علیه ده اغا استازم ده و ده اغا کماندر رمو نورودین زنگی اغا اغا تایم کې مشروع لیدرو و کماندر رو تا خوب که رو یود و ده کار شروع کرده و ده پیغمبر اسلام قبر رویستون بیاغه تا خوب کې پیغمبر اسلام را چې جیتا غاسی و پروگرام ده بی اغا اغا دوک اصانو نیوله و وجل نو چی چې ده پیغمبر اسلام د کبر نگیر چاپی را پزمکه که نه نه دا وصپن دیوال جوړ کو او به د پاسه ورسته چي دي عرب عربو بیا ترکانو چي دا زوینه جوړ کړه چې پیغمبر ته هم قبر حفاظت کیو څو کو د نقصان رسې صرف دي د پارا نور دي د پرنه چا ته لاړ شي ول ت بیا عبادتونه شروع کی پیغمبر ته خپل دعا کړي دا هغه پارا نو ان نه والمروتا یقینا صفا, صفا دی ري او مروا من شائر الله د نه خو د دین د نه دي فمن حج البيت نو څوک چې چا چې کست کوو د بیت الله شریف حج کول د بیت الله شریف د حج کولې کیږي چې انسان قست کې نیت کړی چې زبد الله کور لزمه البته زغه چې کوم حکومت ما مانيدي حکومت ما زپور کوم نو فرمان حج ال بیت او چې کست کړلو د بیت الله شریف یعنی حج د پاره نیت کړلو او یا تا ما یا عمره کولا نو فلا جنح علیه نو نشته غنا په د باندې ايت وفع بهما چې توافق پرې دواړو باندې پرې انسان یو کېدې صفه او مروه نو غنا نشته ورته پر دې الله وی غنا او موږ چويلې چې صفه امر ودا سایه واجب ده یوه د الفاظو خو وجوب نه ثابت کیږي په د الفاظو کې اعلان دي ویل چې دا واجب ده دا سایه کول الله ویل چې بس کاچا سایه وکړ ګنای نشته را کوي نه کړم ګنای نشته کوې کړم ګنای نشته دي نه نړۍ خدا ثابت کیږي او موږ ویو مخکې چې دا واجب ده او فرض ده اصل کې د ووجوب وجوب شر د احادیث نو دلته د دل دل دل اعتراض جواب ده دلتا د فیکی مساله نه چړلې بلکې دلتا الله د اعتراض جواب کړلې زکه دا خبره کړې ده دلتا الله د امر حکم یعنی حکم نه کړې په یو کار باندې خان رفلا جناه علیه انشتره گناه علیه پدې د کس باندې کوم کس چوک څوک چې د هجه عمره نیت نیت باندې لاړ دي ائین توافه بهما چې توافق دې دواړو ومن تتو خیرنا ومن تتو او چا چې زیاته کړهنی ک یعنی حاج زیات وکړو یو حاج وکړه بیا دویم حجم وکې د پو م کې در م وکې خیررا دا غوره د اللهوي بد کار نه دښ سواشته ومن ته تووا چا چې زیاته کړه ک یعنی ممر زیاته وکړه چاله و کالپکان مرې لزی نو الله خیررا دا غوره دی نو فین الله شاکرلیمه یقینا الله قدردان ده او پویا ذات ده شاکر ده الله صفتم ده او شاکر ده انسان صفتم راتلیشی کله چې انسان صفترشی شاکر نو معنا ورکئی شکرگزار ده الله شکرگزاری کوونکې ده الله د نعمتونو او کله چې شاکر ده الله ته نسبت راشی وبې معنا ورکئی قدردان ده عملونو یی نستاز ده زمنګ ده عملونو الله قدردان ده الله زمنګ ده عملونو قدر کړي چې موږ په خنیت منی وکولاله په اخلاص باندې وکم یا قبلون کې شاکرمانه دام راځي قبلون کې د عملونو تفین الله پس یقین الله شاکرون قدردان د عملونو استاد د عملونو قدردان دي یا شاکرون قبلون کې د عمل عملونو دي حلیم او پویا ذات دي ان او زجر ورقي اغه چاله چې اغه توحید او د پیغمبر ستام سنت پټي مخکې دو مسالې تیری شوي یو مسله د توحید تیر شوه پس لو کې او بیا ورستا پریا ته پند وسایتونو کې درې سالت مسالې رشوه نو وس الله زجر ورقیغه چاله چې دغه دوه مسلې پټی ان الذين یقینا هغه کسان چې پټی ما هغه څه کتاب ی هغه مسلې چې موږ را لګرلې مینل بیناته د واضح دلایل توحید او د سنتنا خير الحديث کتاب الله فان خير الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد رسول الله غالبا یو حدیث ته او چې د اوچا کول نه وایي چې فین خیرل حدیث کتاب الله کله خبره خیره خبره هغه د الله خبره دي او خطرې کا خلاره هغه د پیغمبر لاره ده ځکه موږ د هدا معنی او کړه سنت ایناللزی <سؤال> نای کننا آکسان یک تومونا چه ما ماه آغا مسلا انزلنا چی منگ را لگلی دا من د دا واضح دلائل اونا د توحید ولو دا او د سنت د پیغمبر علیہ السلام نا خکارشو آرد چه دا پیغمبر علیہ السلام سنت دا کبرون و سردادی پا غم که دادی پا خاده یو که دادی توحید واضح شو خکارشو او بیام یو عالم یو مولا آغا پتیی دا مسلی خلکو تی نه بیا من با... آ... ما ب نه پس دغې نه چې وااض خړه بیان ک منګه دغه دو مسالی توحید او سنت لنااسې د پااره د خلقو فل کتابوي په کتاب کې ماوااض ح کړه او بیا هم یوکسې پټ کې کا دا خلک یلو همملله لعنت کړي پدوي باندې الله ويلعنوهم لايدونه او لعنت کړي پدوي باندې لعنت ويونکو ټول مخلوقات پدوي باندې او د الله پدوي باندې لعنت ده چې حق پټي دا آیت چې ده دا انتهایی غټ وعید دی هغه علماو د پاره چې هغه د الله کتاب او د پیغمبر سنت پټي د خلکو نه عوامون لن ناس د عوامون نه خو په علماو نه خو نه پټي مدرسو کې خو وي او چوک چې مدرسو کې دیره دی ورته هغوی ته خووی دا مسئله لیکن اواې نه و یاره بیا شکوک پیدا کوي هغه فروی مسلو کې غښی لانجې دي فروی مسلو کې منظم دي لانجیم دي خپل میز کې اړم دي لیکن په توید کې بیا ووی دا توید مو که وکنه ک چر جوړيږي شر جوړيږې لانجې جوړي ږي ن و چې په فر مسلو کې د لانجې جوړ کړ په توید کې لانجین نهشي جوړه پوه په فروی مسلو کې د لانجې جوړ دي تو کفر ټپې ته هغ ل غو پات لي او د پیغبر تن د سونهته په خلاف کې لانجې نه شي جوړهوي لانجې د جوړي شي که نه خو دا مسله به بیالهوي پوه شویم په دی چلمانې پیغمبر نهپدو او د نن سبا مولا پوهږي په د چل باندې د دا چل ویرسی او پیغمبر لدا حکمت نه ورته دوی دا دا حکمت معلوم شو چې ګوروي شر جوړي ږ دا به نه بایان ووي الله دا خللانتتی دی دا حق پټي حديث کرا دین ابي بن اسلام فرماي وي چې وي زهر البدع کله چې بدعات خاره شي اذا ظهرت البدع کله چې بدعات خاره شي یو چاته معلوم چې چیرته د بدعت وشو شو و شو تیم اصحاب او زماده صحابه بدر بیان شي فعل العالم نو عالم باندې علا د پر د وجوب راځي یعنی عالم باندې واجب دي فرض دي ان یظهر المه شد خپل علم اظهار کی څه مطلب د بدعات و رد کی او د صحابه او صفای بیان کی الا ک چرته دا کارونه کو د صحابه او صفای بیان نکړه او د بدعات و رد یېونه نکړه لعنه الله والملائکه والناس اجمعین په دغه اموله باندې د الله لعنت ده د ملائکه لعنت ده او د ټول خلق لعنت ده حدیث ک رازی بل نبی اسلام فرمایي چې یو شیک اياتتی ال ناسې زمانون قریب دی چې پ خلکو ی زمانه را شي لا یب کمل قرآن الله رسوهقرآران به ی ورسم پاتې شي و ب کمینل اسلام الله اسم اسلام یو یو ورسم اسلام به یو نم پاتې شي اوقرآ به رسم پاتې شي و مسااج د هم عامتون جتونو په دغه زمانه کېخوا آباد به خلی به خکلی ون میونه بهکې کېد ی خکللی به جوړي وهیه خراب منه دهلیکن دغ مات کې به هدایت نه تدا دا ادبار د هدایت په دغه جمعه تبای موږ ته وی غرتونه خپلې جمعه جوړ کړې دي خو نه خيستا لیکنای کیو مشرکیت کیږي بدات وکي کی دغه حدیث اغه طرف ته اشاره کوي به نبی اسلام مخکې دغه حدیث کی فرمای و چې و علماء او شر من تحت ادي م او دغه جمعه ټنو په دغه زمانہ کې دغه جمعه ټنو علما شر من تحت ادي م سماي د شین اسمان نه بدترین مخلوق ده تا یاد کړی ده عاميان یې یاد کړی لهما او ځکه چېمن هم تخ الفتن فتنو د دوې به فتنې رووزي ومن هم تود او دوی کېلوته نه نو وي تاسوکورې همدغه بداد توک جوړي اممی سړه بده جوړې شي نشي جوړه ملاد سر دا دا اختیار شته چېغ بداد هم جوړي نا روام جوړی او نرووا روقعمه او روان نراقيمه نو نهلهې نه یقین ددي آیت لاندې په فسیو ډې خکل خکلی کلام کړهډې خایسته ک ا کلامونه کړي لکه یو څه ته ویم امام قرطبي رحمته الله چې تفسير قرطبي دا ډېر مشهور تفسير ده ډېر معتبر تفسير دي هغه کې هغه لیکي وی بعض العلماء و بعض علماء ذکر کړي دي د دې آیت لاندې چې انل آیت تدل على عدم الجواز اخذ الاجر على تعليم القران ولدي آیت لاندې بعض علماء تاسو پښتو کې ده بعض علماء دا دی آیت لاندې لیکلی دی چه پا تعالیم دا قرآن مانده اجرت آغستل ناروا یو آلیم چه قرآن خلقو تا بیانی خی پا دی مانده اجرت آغستل ناروا دی زکا دلیل بیمخ کیوئی امام کرتو بی چه لی انها دی وجه مانده چې انها تدلو علا لزوم اظهار العلم زکا دا آیت چه دی دا دا علم اظهار لازمی په یو آلیم مانده. فرض کوي په با عالم باندې د علم بي... د علم اظهار یعنی بیان کول په با عالم باندې چې شې دي فرض دي د آیت ور باندې فرض کوي ځکه چې لاندې کیږي کوونکي ویني کی کنه د لاندې نه بشکېدو لپاره په فرض دي چې خپل علم اظهار وکي توحید بیان کړي شرک رد وکي لئنه على لزوم اظهار العلم ودعاهت شده علم اظهار نه د بیان واجب کوي په با عالم باندې او پټول د حق دا ردئی چه حق بنا پتے دا آیتا وَلَا يَسْتَحِقُوا اِنسَانًا او یو انسان دا پر دا جائز ندی اجراً اجرا غستل اجرا غستل علا عملن پا عمل باندې یلزیمو اداعو چه پا آغا معنی دا عمل ادا کول اس اوسمون فرز دے که ندی وزب اس مونز پا مونز معنی بزر اس خواب کو پیسی علمان چیزو خون مونز کو مشاوه معنی را کئی نشه مغه که کنه وینه شم کسته چې ماما نه د دې عمل ادا کول فرض دي زبد عمل کوما که زمي خېک خني نو دا غارنګي د عالم نه پاره د قران بیانول د الله کتاب دین بیانول دا په دې عالم باندې فرض دي نو په داوب دې فرض باندې اوس خلکو څه ویځ زبد څخره ما را شاو اوس مال را کوې خوراک د پاره متام نه خداله لازم دي ته به خورې به تخپل غټه به خورې ته به په دې باندې خورل نه کې په شون زکه غوې دا ناروادي زکه دا په دمه فرض دی بیان کول او په فرض شي معنی پیسې ناغسل کیي تنخان ناغسل کیي عجرت ناغسل کیي بیا مخ کوي چې هاذه الايه وداغه آیت ده امام قرطبي وی چې هي هي اراد ابو هريره رضي الله عنه چې دا آیه د ابو هريره رضي الله عنه ویلو صحابي پیغمبر ده چې لولا آیه فی کتاب الله کچره دا آیه د لا په کتاب کې نه وې نو ما حدثتکم حدیثن ما وتاست حدیث نو بیان کړي زکه هغه دینه داري دو چته مان کمي زیاته ونشی په حدیثو کې غاړه به بند شي نو خدا آیت چې مخ ته وګورم و بیا چې ده د دې آیت د وجهه مجبورم چې احاديث کومه پیغمبر نو ورډری لیکلی مې ا تاسو ته بیان کوم زکه دا حق په تول بیراځي زو بیا لانیت کیګه ما کدا بیان نکما او ابو هريره زنه یو خو نه او کنه مسلمانو نو بیا مولان صاحبانو وی دی ایت نوراد و يهوديان ته ني مراد دي و يمنغه ته دوه دي نه مراد نيو ها بس يهودي لانه تشو ته لانه ني د ابو هريره ره يهودي چغد دي ایت لاند زن را ولي اغه وي کزه چته دای په ایت من عمل <سؤال> و نه کم حديث بيان نه کما پټه کما نو زبلانه تشما نو وي اغه اغه دلیل نشو ویل چی زه کنا بیانو ما چې د ایت قسم يهودو لده بوش نو ځن خلاصي خو خلاصي کی ان شاء الله تګونه تخلاص شي مجبورو دیله چې قرآن شروع کی مجبورو دیله چې توحید شروع کی شرک رد شروع کی مجبورو دیله چې د خدای کتاب شروع کی بس د عظم اعظم دی او د ام اراده ده انشاءالله شاء الله چې دیله مجبورو دی حدیث دی آیتونه لاندې ډیر کلام شوی علماء لیکلي دي یو عالم وي مفسر غالبا امام ابن کثیر دی او کم د امام قرطبی دی غوی المراد من كتم الحق فهي عامه ودې نه مراد هر او عالم چې حق پټي د آیت عام دي د خاص نه دي هر من چې د الله دین څخه یو علم پټوي هر هغه څوک چې د الله دین پټوي د آیت دغه پر عام دی ان اللهنه یکن را قسانی یک توونه چې کتاب ما هغه مسله انزل نا چېمونړ لګري دي منل باتې دوااضې ح د را او د سنتونه من بعد ما پس د هغې نه ب نه چې مونږ ب کړړي غې لرهدلنااسې دپاره د خلکو ف ک تا پقرران کې اولای که داداخلهیل عن همله لانت کړی په دوی باې الله یل عن همون لاونه او لانت کی په دوی باې لانت توونکودل اوس ترغیب ووررکې توبیله چې ملاب تووب د و سره حق د پټکړې د خیر د توبو باوس ال الذين مگر هغه کسان تابو چې راو ګرځل د حق پټولونه وسپوژل او بیان شروعو حق پټولی پریخو او اصل او درسته کړ خپل عمل ان آینده حق پټنه کړو او بیانو او بیانو دی دی دا دا دا بیان وکړو خلکو ته دا بیان وکړو چې ماوسه پورې دا ګنا کړي وا حق مې پټکړې زو ز د خپل د ګنا توبو باسم د مولا د توبه درې شرطونه لته بیان شوي د آیت کې په صورت عمران آیت نمبر 90 کې د आम्ही د توبه 11 شرطونه بیان شوې دي او پوسوره نساء آیت نمبر 4 یو سره شپک سلويخ کې د منافق د توبې ترور شرطونه بیان شوې وځل راول وخت نشته مطلب لندل دی وره دلته د مولاده توبه درې شرطونه یو شرط چې راګر زیبه خپل اګه کړنی باندې خیمانه خار یو دا دویم شرط چې شهره چې آئنده به حق نه پټي آئنده به حق نه پټي دا کار و بیان کړ او او دریم شرط و بینو خلکو تووبیان هم کې چې خلکو ما اوس پور دا دا کارونه کول دا بدات یادن نارووا دا کارونونهما کول دي که ز بتلاوم او د تو باسم تااس هم تو بهوبې که د دو وجه نه خلک پای کې مرتلا شوي وه د فلاکنو دا خلک اتوبالی یم میربانانی بوکې والله په دوی باندې تووببوله کې وانت تواب الر یم او ی او او زه توبه قبلونکې او میرببانه ذااتې یم انلهنه او د چ راغ چل چې توبونه عند سيح حق پټول معنی مرشي نو ين الذين يقيننا غسان كفرو چې حق پټکړو وماتوا او مرشو دي وهم په داسې حال کې چې دوی کفارون حق پټون کی ینا ما حق پټولو حالت کې مرشي کفار لته په معنی د حق پټولو دي ځکه کافر ته کافر اصلا کله کې چې دوی حق پټي خان په سورته حدید آیت نمبر 6 کې براشي یو جوول کفارو زمیدار تا زمدارنی دیکان دیکان تعالله کافر ویللیدلته ځکه دا په سبګ ک چی پټی تو همم پټی دانه پټی. په دې وجهه کافر ته کافر ځکه ویل کیږي چې د حق نستر گی پټي نو الزینه یکناکسان کفرو چې حق پټ کړو د الله کتاب یې پټ کړو سنت پټ و ماتو او مر شو دے وهم په دا سال کې چې دوی کفرون حق پټون کې ولایکه د خلق علیهم لعنت الله په دوی معنی لعنتونه د الله دی او ملایکته او اولادونه د ملایکو دی و الناس اجمعین او د خلق ټول ټول مخلوقات په دې معنی په دې خلق باندې لعنت وی خالدین فیها په دې کې لا يخفف عنهم سبق بنکړشی د دوی نه عذاب و عذاب پول عمر تر قیامت پر دوی مې د عذاب برقراری والاهم ينظرون او نه دوی له مهلت ورکړشی یو سیکنډ نو دوی نه د عذاب پکیږي نه بلکه دوامدار به تر قیامت پر د عذاب د نه داله نه تونې په قبرونو باندې ان صففا والمرته <سؤالك> کنن صفا ډیرره والمرته او مرواډیرې من شاعر الله د نخوا ددين ده الله نهدي فمن حج بهته نو چا چې قص وکو د بیا الله شرف ینی د حجمتي وکو او اته یا د عمرینتي وکو نفللا جناها منشتريګونه عليه په دباندي ان توفا بهما چې توافو کې صفا صففاه ومن ته او چا چې زیاتهکه نیکی ومن تو او چا چې زیات نیکی نو ده اللهوي نوورم خکار حاج زیاتو مرری د زیاتې وکړي پهفیین الله په سیکنن الله شاکرونه که دردان د دا مللوو یا قبل اون کې دا ملوو علیم پو اضاد دی ان ال نه کاقسان یتونونه چې پټي ماغه مسلهی مسله انزل نه چې موږ لګریدي من ال الب ې دواازې ح د لا د لایلو د توهید نهول ده او د سنتنا من بعد ما پس د هغه نه بناو چې بیا کړيمونږ غ را لناې د پاه د خلکو ف ک کې اولای که لک یل آنوهم اللہو لانت کڑے پدوی بانی الله و یل آنوهم اللہ ینون او لانت کڑے پدوی بانی لانت و ینکو مگر لانت لانت لانت منویل کېي زینه په کسانو باندې تابو چې راو ګ د حق ټوللو نه توبه ستلالو بیا حق په حق پرټ نکو اصله او درستکلو خپل عمل آ دا یم حق پټ نکلو و بیانو او بیا وکو خلکو ته چې خلکو سپور زه په کې مفتلاوم او زما د وجه تاسو په دیې مفت ووي زم توب با هم تا هم توبو باسيې ف کا پس دا خلک ات بوایم میربانی بو ک الله په باندې وان ته وابور او زه توبه قبلون ک میروبانه ذاات یم ان لنه ک اکسان کفرو چې هې پ کلو ماتو مررش دوی او هم په داسې کې چې دوی کوفرون حق پټون کې ولایقه د خلک علیهم لعنت الله دوی باندې لعنت د الله دی او ملایکته او د ملایکو د الله دی و الناس او د خلکو ټول دي خالدین فیها هميشه وي په دې لعنتونو کې کجوندې پرانتون کې پټي او کومر شنو پرانتون کې پټي لعنت نو بخلاسیګنا لا يخففوا انهما سپګ باندې کې شي د دوی عذاب و عذاب ولا هم ينظرون او نه په دوی او نه په دوی ته مهلت ور شي مضمون د 2.7 خلاصو ها اثبات درې صراحت مضمون خلاصو سبا نه ان بل مضمون شروع کیم په دويو امرخه کې سبا به ان شاء بیان کوم